Eh, karibu tena katika eh, shule ya Biblia leo siku baramisi, tale, kumina, Tisa eh, March tarehe mbili na ishirini tunaelea kitabu chetu cha Samuel wa kwanza kwa kukumbusha tu ni kwamba kwa wale ambao hawakuepo tumeshafanikiwa kuhubiri sura kwa sura sura moja kila siku eh, vitabu vingi tu paka sasa na bado tunaendelea kujifunza vingine. Tumeshafanikiwa kujifunza vitabu vya kitabu cha Isaya sura sita Tuliichukua zaidi ya mwaka mmoja. Tumesha kusoma kitabu cha Matayo, sura 28. Tumesha batika kujifunza kitabu cha Matendo ya Mitume sura 28. si wiki 28 pia. Tumesha kubiri kitabu cha Warumi sura 16. Nacho naamini kilichukua karibu miezi minne mi hivi. Eh, kasoro kidogo. Tukajifunza kitabu cha wakwento wa kwanza ambacho chenyewe eh actually tu vingine tulikuwa tunasoma hata sura moja zaidi ya wiki moja. Wakwento wa kwanza nafikiri tulisoma kama wiki nane sura sita zile. Kwa karibuni tumefanikiwa kumaliza kitabu cha Yakobo na tulikuwa tunaendelea na kitabu cha Waefeso ambacho tutasimamisha zile sura mbili za mwisho ili kusudi tu, tu, fukuze hiki cha Samuel wa kwanza kama tulivyosema Jumapili au okay, kesho tutakuwa tunaendelea na Samuel wa kwanza mlango ule wa 21 na Alhamisi ijayo 22 ile Jumapili inayofuata uh, 23 kwa hiyo tutakuwa tunakaribia kukimaliza nacho tunaendelea kusikia sauti ya Mungu na ndiyo makusudi ya Mungu kama tulivyona vile tunasema mbingu za sasa zitapita nainchi itapita lakini neno la Mungu eh, litadumu milele na hakuna yodi hata moja itakayopungua mpaka yote tatini unaweza kaona uzito wa neno la Mungu na katika vitu ambavyo makanisa Hayataki kusikia yaani Hay, sio mpango wake sio agenda yake ya kwanza ya pili na tatu ya yani, ni kuwajulisha watu neno la Mungu lakini sisi hatutenda hivi tutamrudia Mungu katika vitu vingi tutahudumu mbele Mungu katika vitu vingi tutajenga kanisa tutapeleka injili tutahubiri injili watu waokoke tutahubiri maisha ya usafi na utakatifu Lakini yakini msingi wake mkubwa ni katika kulijua nino wa Mkombozi ndio utendaji wa Mungu eh utendaji wa Mungu hii watu wanamtafuta Mungu katika kuotaota usiku unasikia kuna kanjozi nzuri ukiamka usiku ukafanya hivi ikiwezekana kawekea na sadaka uongo wao eh, eh Petro anasema katika uh, Petro wa kwanza mlango uh, eto mlango wa pili au yes. uh, uh, Petro wa pili pale anasema anasema sisi tulikuwa na Kristo mlimani akiwa na anarejelea eh ya Yesu walipopanda mlimani na wanafunzi wake watatu kwenye Marko tisa kwenye Matei 17 siyo hizo zote hizo nafikiri hata kwenye Luka ameandika pale lakini anasema sisi sasa tunalo neno la kweli la uhakika la Mungu ambayo tumaanisha hili zaidi ya maono waliona mlimani wakana Kristo. Anasema hili neno liloandikwa linaweza thibitishwa na Roho Mtakatifu. Anasema hilo ndilo la uhakika zaidi. Petro pamoja na kutembea na Yesu katika mwili. Kumbuke Petro alikuwa anatembea na Yesu katika mwili. Lakini alikuwa anafikiri wanadamu kama yeye. Niyo sababu hata alimwambia kwamba amefuka ameenda gari na wakawa wana, wanaona uongo tu. Yaani kitu haipo. Hata kama amemuiba Kwa sababu lidikuo neno la Mungu halijapata uthibitisho bado linajengwa. Sisi tunado nimekamilika kuanzia mwanzo mpaka ufulu. Lazima tuweke msitizo katika katika kitu ambacho ni kikubwa kuliko mbingu za Mungu. Kwani usicheza nacho. Kulingana na Mungu neno lake linasema eh, neno lenyewe nasema Mungu Nee mbingu zitapita na nchi itapita lakini neno litadumu milele. Kwa hiyo bora nishike kitu ambacho unajua hakita, hakina mwisho. Amen. Amen. Amen. Tumeona Zaburi ya salasina, nane mstari ule wa pili anasema Bwana amelinua sana juu jina lake, ay, neno lake zaidi kuliko jina lake. Of course neno la Mungu ndio jina la Mungu vile jina la Kristo. Kwa hiyo tukijua hiyo Tutarudi sasa katika kitabu cha Samuela kwanza Samuela 1 ni ni utangulizi tu kuunganisha hoja hizi. Tuko kwenye mlango wa 20 kama tulivyosomewa, ni mlango mrefu na sura eh, una mistari miwili ni mingi lakini eh, tutaisoma tutasijifunza. Na maada mbano uliko duniani mistari mingine ambayo itaonekana hata isitiza, tutakutana nayo tu katika kujifunza sentofa tofauti tofauti. Na tunaendelea kufuatilia sasa habari ya ya young Sauli ambaye anaonekana yuko sasa ana Mfalume mfalme mpya Daudi anaanza kuandaliwa lakini yuko kwenye hali ngumu sana ya maisha na sura hii ya maisha kitafutwa na Sauli akimonea wivu Sauli naye akiwa anateswa na roho mbaya kutoka kwa Mungu kwa sababu amemkaidi Mungu hiyo ndio hiyo sura tunayoiona na hiyo ndo picha taswira ya ya kwanza, Mlangu, wa kwanza mlango wa 1 kwanza 18 19 20 sasa 21 hadi 22 ndio kwaani inaendelea. Eh wa 20 kama tulivyoona tutajifunza hoja nyingi lakini ninaanza kusema ni kubwa kabisa, kubwa kabisa ni hoja kuta. Hayo nisiposema mmoja wapo mnikumbushe sasa mbona au tatu lakini tutaona na nyingine ndogo ndogo nyingi lakini kubwa kabisa. Tutajifunza na mtakiruza kwamba sasa hii sura inahusu nini kwa ujumla. Imekaa kama kama eh, maelezo ya matukio eh, ni kama historia ya matukio lakini Mungu katika historia ya matukio anataka kutufundisha kitu fulani. Anataka kutufundisha vitu vikubwa vitatu. Moja inamhusu Daudi eh kwamba unapo mtumikia Mungu inaweza ika tokea jiandae inaweza ika eh, ukachukiwa na watu ukachukiwa na mamlaka ukachukiwa na makanisa katika kumdumikia Mungu ukajikuta huna eh, baya lolote lakini unachukiwa unawindwa tutaona Daudi anapitia katika hali kama hiyo amina amen. Vile leo hiyo hii watu wanataka kukaa kwa makanisa ambayo hawa yani wanapendezeana na kila mtu lakini tutaona awe ni Yesu awe ni Daudi huyu mwenyewe awe ni Yohana mbatizaji awe ni yoyote awe Yusufu awe Danieli awe Kristo awe Paulo awe yoyote yule unapokuwa umejitenga kumtumikia Mungu utajikuta kwamba unaweza sio lazima wakati wote lakini kwa sehemu na ya mkini kila wakati eh sehemu kubwa e, unaweza ukachukiwa na watu tutaliona kwa Daudi. Lakini pia hoja yetu kokoaiona katika somo la leo kubwa tutaona kwamba unapojitoa kuntumikia Mungu vile vile unaweza ukachukiwa na ndugu zako na wazazi wako na jamii yako achana na mamlaka na na makanisa na lakini wale watu wa nyumbani mwako wenyewe wakakuchukia. Tutamwona kuna mtu anaitwa Jonathan ana anaepa, anaepa kupigwa mkuki na babake kwa sababu ya kushirikiana na Daudi na tutaona kwamba Daudi katika sura hii na zinazopata anachukua picha ya Kristo muda wote Kristo alikuwa anafananishwa na Daudi na muda wote anaambiwa mwana wa Daudi mwana wa Daudi hey. kwa hiyo tutaona kwamba Eh, Yes, eh, Kristo anafananishwa na, na, na vitu vyote kwa swana ana ma, ana majukumu mengi katika maisha ya wanadamu. Tulimuona anafananishwa na mwana kondoo, lakini anafananishwa na Daudi, anafananishwa na na na, na na na vitu vingi. Eh, Amina. Tu, kwa hiyo tunaona kwamba unaweza ukachukiwa na wanyumbani mwako vile vile. Na pointi ya tatu 3 utakayoiona ya kufungia mistari ya mwisho kuanzia mstari wa 41. Tutaona pia kwamba Unapojitoa kumtumikia Mungu unaweza ukajikuta unaishi bahisha kimbia kimbia usikae tena nyumbani mwako kama ulivyozoea. Usiwe na ule muda uka, wa kupumzika. Ukaenda ukaangalia kila aina ya mpira unaorushwa na hewani Siju wapi. Si kila ma television, tutaona Daudi anatoka sasa katika maisha ya nyumbani ya kawaida anaenda huko anazunguka zunguka kwa sababu amejitoa kumtumikia Mungu. Tutaona na Paulo alipitia katika mazingira hayo. Ndio mwanae Yesu. Yesu sidai kama kuna siku aliamka labda kuanzia asubuhi paka saa sita akiwa amekaa mahali pamoja. Atakuwa alikuwa ametoka ama ameenda kwenye mji huu ama ameenda katika kitongoji au yuko hekaruni anambi. Yaani humkuti mtu ametulia anafuga mifugo yake ana-pumzika. Je, ni lazima tupitie njia hiyo? Yamkini sio sana. Kitu tunao kama ile picha yake au ni kitu kingine kama hicho. Tunaoa vitu vikubwa vitatu hivi. Ukisoma sasa kuanza ile hoja ya kwanza ndio imebeba mistari mingi. Mstari ya ya kwanza tutasoma mistari mingi kwa pamoja afu tutafakari. nasema kisha Daudi akatoka Nayoth, huko Rama akakimbia kaenda kwa Jonathan, akasema akasema mbele yake. Nimefanya nini? Uvu wangu ni nini? Zambi yangu mbele ya baba yako ni nini hata akaitaka roho yangu naye akamwambia hasha hutakufa angalia baba yangu hatendi neno kubwa wala dogo pia kunifunulia mimi na baba yangu ana sababu ya kunificha ana sababu gani ya kunificha jambo hili sivyo usemavyo Daudi akaapa akasema baba yako ana anajua sana ya kuwa nimeona kibali matoni pako naye asema Jonathan asijue neno hili asije akahuzunika lakini kweli aishiwe bwana na roho yako iko hatua moja tu kati ya mimi na mauti mstari wa 4 ndipo Jonathan kumwambia Daudi kadiri roho yako itakavyo nitakutendea naye Daudi akamwambia Yonathan tazama kesho ni mwandamo wa mwezi nami <coughs> aini kukosa kuketi chakurani pamoja na mfalme lakini niache nijifiche bondeni hata siku ya tatu jioni baada yako baba yako akiona ya kuwa sipo basi sema Daudi alitaka sana nimpe ruhusa aende upesi Betlehem mji wake kwa maana yuko huko dhabihu huyu ya mwaka kwa ajili ya jamaa yake yote basi akisema ni vema mimi mtumishi wako nitakuwa nita na amani bali akikasirika ujua ya kuwa amekusudia kutenda jambo baya basi unitendee mema mimi mtumishi wako kwa sababu umenitia mimi mtumishi wako katika agano la Bwana pamoja nawe lakini ikiwa mnaouovu muoni mwangu eh uniuwe wewe mwenyewe kwani kunileta kwa baba yako maana kwa nini kunileta kwa babako msari wa 9. Na Jonathan akasema "Haya, na yawe mbali nawe kwa maana kama ningejua yakuwa baba yangu amekusudia kukutenda neno baya je, singekwambia?" Basi Daudi akamwambia Jonathan, "Ni nani atakayeniambia ikiwa baba yako amekujibu maneno makali?" Jonathan akamwambia Daudi, twende zetu nje mashambani wakatoka wote wawili wakaenda mashambani." Nimesoma kwanza kwa pamoja. Ni tu ya muda lakini tutakuwa tuivunje vunje pale lakini tutatoa ile hoja tuliyoona kubwa tutaitafuta humu, na tumesikia kipande cha maandiko mara ya pili kwa sababu tulishasomewa na kwa ufupi tu ni kwamba eh, mwanangu wa kumina, tisa uliisha yona eh, Daudi amekimbilia kwa Samuel na ametafutwa na kila kitafutwa nguvu ya Mungu inaendelea na na wala wale watu na wachukua wanaanza kutumika kwa Mungu chini ya Samuel huko japo Samuel na Sauli washa kata urafiki kabisa hawashirikiani tena kwa sababu ya dhambi za Sauli. Eh? Eh, sasa Daudi alikuwa anfanya hivyo kwa sababu ukipata shida unakimbia kwenye mbaya Mungu. Eh, unakimbia kwenye nguvu za Mungu. Kwa yuko pale na kweli amani ikamfunika nguvu zikapatikana hata Sauli akaja pale kila anayemtuma anakuja na anashiriki katika ile huduma ile iko kutabiri. Kwa sababu Biblia kutabiri ni kuhubiri neno la kwa hiyo inawezekana walikuwa wanajifunza namna kuhubiri neno na la Mungu na walikuwa na makanisa mengi ma vituo vingi vya kutoa huduma ya Mungu. Kwa hiyo inawezekana kuna watu wanajifunza kupeleka injili sent frani. picha ya Irenaeus. Kwa hiyo eh, sasa tunaona sura inaanza ah, Dawdi, a Daudi akiwa ametoka kule na Biblia haifafanui sara kwa nini alitoka. Kwa hiyo inaonekana alikuwa chini ya nguvu fulana. Alikuwa na amani pale. Lakini baada ya kuna labda Sauli amekuja Atakuwa mzee sasa huyu Sauli Nikigeugeu kigeugeu. Siku nyingine anaapa kwamba sitafanya kibaya, hapo hapo anageuka na kupiga mkuki. Hata mwanae akaona atoke atafute salama sehemu nyingine. Sasa natoka kule anakuja anakutana na ona sasa kwa sababu yona anatokea hakuomega kwenye habari. Hatujui alikuwa wapi. Anaomba emniambie kwa msema upangesema niambie kosa langu ni nini? Nimemtenda nini baba yangu? Na tunakumbuka kwamba kwanza mlango wa 16 eh alikuwa amechukuliwa kuenda kum, kumpigia kinanda nyimbo na kuwa mtumishi katika nyumba ya baba yake na akawa akapata kibali na akamsaidia mlango wa 17 tuliona anamua Goliath mlango wa 18 ana, anapewa na mke eh mlango wa 18 alipewa mlango wa 19 apewa mke kabla ya hapo akawa amepewa Leo hukupa vya jeshi na inaonekana Israeli sasa ikainuka ikawa juu ya Filisti ambao walikuwa ma, maadui zao wa kudumu mpaka leo. Wa Filisti naamini ndio wa, wa Palestina. Majini kwanza nafarahi. Kwa hiyo huu adui sio wa leo wala jana. Kwa sababu ya Daudi na nguvu ya Mungu iliyokuwa juu yake, hasa nguvu ya Mungu kwa sababu ya Daudi, ikawa kwenye eh, amani na salama. Sasa sa, sa Sauli Ameisha pata taarifa na nguvu kuja kwamba yuko anaondoka na Daudi tukumuke kwamba kwanza mlango wa kumi na tano. ameisha eh, pakwa mafuta na, na Samuel. Huyu ni mfalme anayesubiri kutawazwa rasmi. Sasa huyu mfalme wa sasa yuko anamuwinda vibaya anataka kumpiga mkuki anataka ku... anasema kwanza tumpe na mke huyu mke aje awe kama chambo cha kumkamata anasema muweke mbele kwenye vita ndio na, na, na yeye alikuja kufanya ino, ba, kumweka ulia. mbele kwenye vita lakini vile vita havikumuua vya wafiristi alikuwa tu anaendelea kuwamaliza wafiristi kwa hiyo yuko anauinwa anauinwa mfalme mpya kutoka mbinguni muu ambaye amesema naye picha ya kristo Ala windo na falma zaona e, tunakatoa somo jingine vile vile basi kwamba mwili wako muutu wa kale ule huwa unapambana sana na utu mpya katika maisha. Naweza pale kuna somo kubwa sana tunakata kwa Warumi mlango wa saba. mlango wa 8. Mlango wa sita vile vile hata warumi, wa 5. Warumi anaweza kuna sehemu nyingi sana. Lakini hata katika wagaratia. Garatia sita yote na 5 ni picha yake vile vile. E, mungu anatumia sana picha. kwa e, mfano ubatizo ni picha ya kufa na kufuka. Ni picha ya kuzika utu wa kale na ku ni picha taswira eh na kuvaa utu mpya. Mungu anatumia sana lugha ya picha. Eh. Kwa hiyo tunaiona hiyo picha kwamba sasa anauindwa na, na ufa utu wa kale unaoenda utu upya Ni ninifundishwe tunalipata huko. Lakini tuende kwenye yale maana ya kwanza kabisa inayotoka kwenye maandiko moja kwa moja. Daudi hana kosa anawindwe. Tumesema kwamba kitu kinachomfanya awindwe. Kwa mfano kama angebaki kuwa mchungaji wa wakondoo kwa baba yake, Yese Alikuwa hana vita. Alikuwa na ndugu zake wengine saba Hatumwona naye tafutwa hapa. Kana tafutwa haka ambako Mungu amekapenda, ameuweka nguvu yake na roho yake juu yake. Ndio kana tafutwa. Akina Eliabu, kila shama, wapo tu nyumbani wanapumzika na vita vimesha umesha shinda vita ni majenerali makubwa wako nyumbani ana fuga kitano Naudi anawindwa wakati ndio mtenda mema ndio mwenye kushinda Leo hiyo utawenda utawapa watu injili wataokolewa akipata shida atakuja umuombee atapona, lakini bado hatapenda injili utakaoisema hasa utakosema maneno ya Mungu Sasa kuna maneno ya Mungu Kwa kitu kinacho fanya hapa Daudi achukiwe ni kimoja tu ni kwa sababu anafanya kazi ya Mungu. Huvu ya Mungu imekuja imetua juu yake. Huyu ni mwinginjilishaji. Huyu ni mbeba injiri huyu. Huyu ni ni, ni ni mtu anayepinga uovu. Hata kama atakuwa anafanya uovu, tutaona kuna uovu ameufanya huko. Na ndio tofauti ya Daudi na Kristo. Kristo ni wa mbinguni, Daudi ni wa duniani. Lakini mmoja ni taswira ya mwingine sababu muda wote Kristo anaitwa mwana wa Daudi. Na wakati mwingine anakataa sema sasa mna, mimi najua ni mwana. Lakini sasa nabidi mjiongeze muelewelewe vizuri. Nitakuwaje mwana wa Daudi wakati Daudi mwenyewe anasema bwana alimwambia bwana wangu, eh anasema kaa chini paka nitakapokuwa nimeweka adui zako chini ya miguu yako. Akitaka kuonyesha kwamba yeye ni mkoo wa Daudi na ndivyo hivyo. Lakini tunaiona hilo. Kwa hiyo tunaona kwamba Daudi anauindwa, anakosa seo si dakapu unwinda kosa kosa lake tu kinachoitwa kosa kitu tofauti kilichobwa katika maisha ya Daudi ni kumtumikia Mungu ni kijana mcha mcha Mungu ni kijana ambaye anamtegemea Mungu mpaka ankomboa taifa hicho tu watu wamepona wakina mama walikuja pale wakaimba ameua si watu 10,000 sijina nini hiyo uo wivu ndio ukamsumbua eh, Sauli hala kosa sasa nakuja kumwambia kijana wake ambaye tushaona kwamba ni rafiki wakufa na kupona na tukajifunza habari nyingi sana kuhusu rafiki. Sura, eh, sura mbili zopita eh. sura 10 na sasa anakuja kwa rafiki yake ambaye najua na mamlaka Asima ni mimi kosa ni nini eh hii picha tunaipata em tunakatika kitabu cha Mika Mika mlango ule wa, wa, wa sita. 6 mstari wa tatu. Eh, Mika sita, Biblia nasema. twende haraka kidogo kwenye vitabu vya mana wa tunaoita manabii wadogo lakini wote ni manabii. Isao 3:22 unasema hivi. Enyi watu wangu, nimewatenda nini? Nami nimewachosha kwa, haba, kwa habari gani? Shahudieni juu yangu. Kwa maana nani katika nchi ya Misri na kuwakoomboa kutoka katika nyumba ya utumwa, nami naliwapekea Musa na Haruni nami niamwatangulia mbele yao. Mungu anauliza. Na hapa ni picha ya Kristo amba picha opicha Daudi. Hebu niambie watu wangu niambie ni kosa ni watenda ni lipi. Mtu Mungu nime nime nimewaletea nime, nime ukombozi. Nimewatoa katika nyumba ya utumwa. Kwa nini watu leo watu wanamchukia Mungu? Nada nafikiri kwamba watu wanampenda Mungu? Watu wanampenda Mungu kwa maneno tu. <tuhi> Kini watu wanamchukia Mungu sana. Na ndiyo sababu watu wanaoenda kwenye maangamizi ni wengi kuliko wanaenda kwa Mungu. Kama watu angekuwa wanampenda Mungu wangekuwa naelekea kwa Mungu wengi. Watu wanampenda wanamchukia Mungu. Sasa Mungu anauliza picha hiyo ya Daudi. Daudi anauliza, "Anamwenza kosa langu ni nini? Hebu ni niambie hata moja Anasema sasa, "Kama sinakosa basi kama badala na, ni uwe sasa mimi, badala ya kuniaacha nikaenda baba yako." Yuna sasa anamwambia sasa mimi mtakuwa kwa lipi? Kuna kosa. Anamwambia namna atakayomsaidia kusudi aokoke na baba yake eh sasa tumeona kwamba wanakubaliana kwamba e, Daudi anaanzisha uongo hapo ndipo mwanadamu anapoenda Daudi hasiodongwa asawa nilikawaambia eh? alisema uongo utaona pia ni tabia yake uongo u, katika, unapo unapoingia katika unajua Daudi ameishi katika agano hakumwona Kristo katika mwili hakuisikia Matayo inahubiliwa. hakuisikia Marko inahubiliwa. hakuisikia ruka. hakuisikia Ufunuo. Lazima sisi twende juu zaidi ya Daudi. Tunapoingia katikaadha na tabu. watu wengi hatua ya kwanza wanayofanya ni ya kudanganya ili kutudanganya. Yamkini tuliona pia kwamba Mika naye alidanganya. Hapa tunaona utu uongo uongo. Lazima sisi wa Kristo wa agano la Kristo. Hili ni agano la msa wanaendelea. Lazima hii dhambi inayosumbua tuishinde. Tuishinde. Kwa hivyo hata bila kudanganya, bora hata angeania angekimbia. Kwa, ange kwa sababu so, hatimaye salkimbia. Angeweza kukimbia bila hata kudanganya. Sasa akamwambia nani anaamwambia kwamba uh, akamwambia kulikuwa kuna sherehe. Inaonekana kulikuwa kuna sherehe ya kifalme. Na hiyo ndio tabia ya wafalme, ndio tabia watu wa dunia. Anaamua tu anaweka ana sherehe kila mwezi. Mwezi um, kila mwezi mwandamo ni sherehe. Eh, na inakanya ilikuwa ni siku mbili mfululizo. Na Daudi alitakiwa awepwe na wakubwa wengine na nini na nini kwenda kula tunamfamu. Kuonyesha mamlaka ya yake. Alisema sasa, wewe bila shaka nikiwa siwezi nikakaa kwenye sherehe ataniliza. Sasa tufanyie. Mm M -hmm. Daudi anamwambia Jonathan. Na Jonathan anakubali, anasema sasa wewe mimi kwamba ameniomba ruhusa naenda kwao kule mji wa Bethlehem. Ule mji wa Daudi ndio unaitwa. ]Sure babetream ndiko alikuwa amezaliwa kwa babake Yese eh. Kwamba ameenda kufanya eh, kuna kuna kuna tukio la la, la, la, la, la kutoa kafara kwa kama la dhabihu, ni dhabihu by the way. Eh sasa ndio sababu hayupo. Kweli yeye anasema haina shida nitafanya hivyo. Na wakaubalia kwamba atamwongelea habari za Daudi katika kutokuwepo kwa Daudi taarifa za Daudi zitasema mbele ya ya mfalme na mfalme kama atakasirika sana Daudi asitokeze hapo apotee moja so, kwa moja kwa mfalme ili asili itakuwa ni kipimo kwamba anamtafuta Daudi yani hayajaisha mama na kama atamsema vizuri mbele ya Jonathan basi Daudi anaweza karudi ana baada ana matumaini sisi tumeisoma hiyo picha tukielewa amen sawa sasa Daudi anasema sasa Utakuwa utaقومishafikate ari kwa mfano mimi kuongea kwa mfano mimi niwe uwezo kapata unaweza kaingia ukiwa Daudi unayokubalika uwezo huna ujumbe hakuna simu hakuna message hakuna nini nisajueaje <mimitä> kwamba sasa mambo ni mazuri au mabaya <mimitä> akasema tuende kule kwenye anyway sehemu ya wazi sehemu kama ya poli polisi eh tukaongee tukaweke mpango tunakuja kuona kwamba wanaweka utaratibu wa kurusha mishale tutaiona mbele kidogo lakini tunashasomesha sasa hapa tunajifunza kitu kwanza kwani tunaona kwamba Daudi anauindwa bila kosa Neno hilo hilo ndo la Kristo. Kristo anauliza, anasema, E mtaifa langu niambie nimekukosea nini? Paka mkanichukia?" Anasema alikuja kwa walio wake lakini walio wake walimkataa. Kosa hiloikuwa ameufanyia nini? Kuambia kwamba ulevi nikosa. Eh? Eh na, na na hata Paulo, Paulo anasema anasema katika kitabu cha wagaratia. Kwanza ni mlango 1 pale, kuna mstari kama watano. Si nilikuwa sijaliana, lakini uko pale. Anasema hivi Paulo anasema, "Mimi kosa langu ni nini?" Yaani yani, kwa salamu ni kuambia kweli. Yaani mnanichukia mimi kwa sababu naambia kweli. Na kweli ni tabia ya Mungu. Biblia inasema watakasi kwa ile kweli neno lako ndio kweli. Unapobeba neno la Mungu, unapobeba makusudi ya Mungu utafanywa kama Daudi. Hata kama umetenda mema, mema yako yote yatafutwa. Na sasa ni kuchagua. Kuna watu wengine wengi wamechagua kwamba siko tayari kumtumikia Mungu kwa sababu nitawindwa nita kama Daudi. Na ni wengi lakini sasa na sisi na Yesu Kristo alishauri akasema sasa ni nani anaenda kujenga mnara bila kupiga mahesabu kwanza tupige mahesabu ukiona kwamba, kimsingi ukaenda kumtumikia Mungu katika kweli na roho yote ujue kwamba kuwindwa na wanadamu kutakuwepa hype kick kimsingi ndo picha ya Daudi unamwona haikuisha alikuja hata kwenye ufalme wake alikuwa hayako salama kwaona uwindwa alipewa ufalme eh hiyo anasema anasema eh ana, ha, hata hata hata Paulo naye anauliza anasema mimi nikosa lawu nliuze wa Galatia mnanichukia kosa langu nini ni kuambia kweli tu kama kuna kitu kingine kinamwafanyia niambie kwa watu wanaona hilo na Tunajifunza kitu gani? Mtende kwenye mstari ule wa Kwenye Tunarudi kwenye usambara kwanza mlango wa wa wa 10 na 20. Eh? Na na okay. Tueleke, tunaataka tikisaye kabla hoja ile ile ya kwamba Mungu naye ananamikwa kwamba kwa nini watu wananchukia wakati nimeowaletia wokovu? Kwa nini watu wanachukia wakati ninawahudumia ni, ni, ni, ni kwa kila lilo Watu wanapenda shetani kuliko Mungu. Na anaanza kusema kwamba watu wanapenda Mungu kuliko shetani. Wacha mpenda shetani? Em tu katika Isaya ihoja kama hiyo. Tumeona kwenye Amos, aamini kwenye Mika 6:3. Mungu anauliza kwamba taifa langu nani? Hiyo ni sauti ya Kristo, kwa sababu Kristo alikomea ndani Katika, katika Mui ni mwatendea koswa gani niambieni ndio ntolia yani mniambiie kosa ndio watendea yamkini talitubu na halipo kulipata <laughs> mungu anasema pia katika katika Isaya nango ule wa 5 tano, saa tano, tatu, tusome anasema hivi saa 5:3 nasema hivi, hebu hivi, Asuba na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu Nanyi watu wa Yuda weni, na wasi kati ya mimi na shamba langu la mizabibu je ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu, Ni nisiyo itenda basi nilipotumainiakuwa litazaa zabibu mbona linazaza bibu mtu ni hoja kama hiyo kwamba ni kitu gani kibaya nlichowatendea au ni kitu gani kizuri ambacho nitakiwa niwatendee sikuwatendea siku mpaka sasa mmenichukia namna hii Nini? Ndio swali la Daudi na hiyo ndio picha ya Daudi ambayo inakuja kudhihirika kwa Kristo ambao ndio ya Mungu mwenyewe na inayotuhusu na sisi tutakapo amua kutembea katika kweli ya Mungu na kuhubiri kweli ya Mungu lazima muda wote ukanijiuliza hawa watu nimekosea nini? Hii dunia nimekosea nini? Tunaiona. Ni nani anapenda kuwa Mfalme kama Daudi katikati yetu tuliko hapa. Mimi napenda. Nani napenda kuwa mfalme kama Daudi? Wote tunampenda, si ndio? Nani basi yuko tayari kupitia kwenye njia ya Daudi? Sasa watu wanataka kuwa Daudi lakini hawataka kupitia kwenye njia ya Daudi. Huko kuimba sio kichwa kaundo unatafutwa na mfalme. Leo hata ukitafuta tu na mtu mdogo tu kimamlaka, ki roho ita kuchonoka. Sio mzuri unatafutwa sana so mkuu mwenyewe. Sauli. Kwa hiyo ili kusudi tuweze kupata jina tukufu kama la Daudi tuwe tayari wakati mwingine wakati uliomwingi wa kakuwa kuwindwa na dunia na wanadamu twende sasa katika mlango wa, wa ishirini tena tulikuwa tumeenda sehemu nyingine turudi kwenye mlango wa ishirini mstari ule wa 4 Biblia nasema sehemu fulani ya ah ni mlango wa msana wangapi 4 yes anasema ndipo Yona alipomwambia Daudi Kadiri roho yako itakavyo nitakutendea. Eh na kabla ya hapo ni mstari wa wa tatu anasema hivi sehemu ya mwisho ya mstari wa tatu. Daudi anasema kama ishigo roho yako iko hatua moja tu kati ya mimi na mauti. Daudi alikuwa ameshaona. Anasema kwa kweli kwa, kwa hali inavyoenda yaani mimi nakufa kufa katikati kuna hatua moja. Yaani ukipiga hatua tu moja tu. Daudi ameishaingia kwenye mauti tayari. Si error la kuvutia sana, si ndio? Lakini nikuambie haya ndio maisha ya wanadamu yote hiyo. Katikati yangu na mauti kuna hatua moja. Katikati yako, katikati ya mtazamaji na msikilizaji utokao mbali kuna hatua moja ya mauti. Niyo sababu mtu anaweza kama amelala mzima leo kesho kasikia kuna msiba wa mtu. Kwa hiyo hii leo ilikuwa ya Daudi akitafuta lakini ndiyo maisha yetu. Na tukijua kwamba katikati nani ana hizi kwamba uh, kifo kiko hatua nyingi kutoka tulipo sisi. <laughs> tulipo yote wanafikiria hivyo. Hapana. Hivo kiko hatuwa moja. Katikati yetu na kifo kuna hatua moja. Sasa Inatopasa tukijua hilo tunjue Mungu huyu ambaye ni mwenye mwenye pumzi zetu leo hii watu wanaishi kana kwamba kati yao na kifo kuna hatua kama milioni 1, yani kana kwamba akitaka kiwapate, lakini ikiwapata wanamrudia tena Mungu. Bwana umetwa, Bwana ametwa. Jina lake libarikiwe. Amen. Maneno ya uongo tu. Katika maisha ya kawaida kifo kikomba. Aki, kikimfika Mungu anaanza kuitwa tena kwenye makosa kabisa. Kwa hiyo hilo hili tunalotukumbuke kwamba katika maisha yetu kama anavyosema Daudi kwa sababu Mzinga hakufa alikuja akaa miaka mingi kama, kama mfalme akatimiza miaka 120 ishi, akashiba miaka lakini huwezi kusema kwa kwamba alikuwa anadanganya alikuwa anasema kweli sema aliongea rohoni zaidi. Alimtu wangoe rohoni vile. Je, tukisema kwamba ipo hatua moja kati yetu na kifo? na kusema kwamba kweli tutakufa kesho yake hapana Daudi hakufa alitimiza miaka 120 alishiba miaka lakini haiongee haiondoe kweli kwamba iko hatua moja kati yangu na mauti damu ilini si aroho kwa hiyo tunaona hiyo ni hoja ndogo imefuta katikati ya hii hoja lakini uh, tunaona pia kosa la uongo Daudi alikuwa hala haendi kutoa adhabu alikuwa tu anamkimbia saudi. Eh? Sasa mara nyingi ukitaka hapa Daudi pia anamtegemea Mungu sana. Lakini huyo huwa anachanganya na uongo. Eh? Ni vizuri. Kweli shida za dunia haziishi. Kila shida ukitaka kuiitatua kwa uongo, ujue utamkosea Mungu sana. Amina. Amin. Ndiyo. Ndiyo. Hapa Daudi tunaoona dangaya na Jonathan na Lakini pia tunaona kwamba Sura inayofuata moja, sura moja fupi sana. Ina uongo mwingi mwingi mwingi mwingi na unakuja kuleta uongo. Dhambi matokeo dhambi ina matokeo mabaya muda wote. Tutaweza kuona ile dhambi ya uongo inaanzia huku nyuma inaendelea mpaka sasa na inapita inaendelea eh mimi nakuja kuleta madhara. Na ita huyo ungeona tu kitabu kwa sababu tunaanza kusoma haraka haraka utaona kwamba ile, ile matokeo ile dhambi ni mabaya. Kuna mzee mmoja anaitwa Haimelek anakuja kufa kwa sababu ya ya uongo uliofanyika mbele yake bila ye kujua Tusaona Taua na, na Sauli eh dalama ya uongo unagharimu maisha ya mzee wa watu Nabii wa Mungu kuhani hiki alikuwa kuhani wakati huo Kwa hiyo tu kuanzia mstari wa 12 kusudi tumalize hii hoja Anasema Uh, hoja nyingine tuliyopata huko nini. Kuna kwa kuna hoja nyingi tu kadhaa. Um, tutaziona nyingine lakini tuta, mbele tutaendelea. Msaidia mbili Kwa hiyo tunaona kwamba wa msaidia moja unaisha hawa vijana wawili tuliona kwamba urafiki wao umejengwa juu ya, ya neno la Mungu, ya kazi ya Mungu. Na tunaona kwamba huu urafiki unakuja kudumu baadaye na tunaona kwenye sura ya leo. Eh tujitahidi kutengeneza marafiki wanaohudumu na tunatengeneza marafiki wanaohudumu kwa nini kwa njia gani kwa kujenga juu ya, ya ya kazi ya Mungu Unajumka jenga urafiki juu ya biashara utakoma Unajumka jenga urafiki juu ya hobi ya mpira utakoma lakini kama mtajenga urafiki juu ya kweli ya Mungu hautakoma ule urafiki Naweza ukaisha bila u, u, u, ukafikia mwisho kwamba labda mmoja kaondoka kaenda mingi lakini hauta hautaharibika sadaka kuna naye na, hey, Jonathan yamamia Daudi Bwana Mungu wa Israeli na awe shahidi nitakapokuwa kumuuliza baba yangu kama wakati huu kesho au siku ya tatu angalia kama aliko neno jema la kumfaa Daudi je ni sikupelekee habari na kufunulia neno hili Bwana anitende mimi Jonathan hivyo na kuzidi ikiwa yampendeza babangu kutenda mabaya na nisipokufunulia haya na kupereka uende zako kwa amani na Bwana awe pamoja nawe na kama alivyokuwa pamoja na baba yangu. Nawe utanionyesha fadhili za Bwana ili nisife si wakati huu tu maadamu mimi ni hai lakini pamoja na hayo hata jamaa yangu pia hutaondolea kabisa fadhili zako la hata wakati ule bwana atakapokuwa amewaondoa kabisa adui za Daudi wote pia katika uso nchi basi jonathan akafanya agano na jamaa yake Daudi akisema bwana naye niko kwenye mstari wa sita. basi jonathan akafanya agano na jamaa yake Daudi akisema bwana naye atayataka mkononi maadui zake Daudi na Ionathan akamwapisha Daudi mara ya pili kwa ajili ya upendo aliokuwa nao kwake kwa maana alimpenda kama alivyoipenda roho yake mwenyewe mstari wa nane kisha Ionathan akamwambia kesho ni mwandamo wa mwezi na utakosekana kwa sababu kiti chako kitakuwa hakina mtu na ukiisha kungoja siku tatu shuka upesi ufike huko huko uko uri, jificha siku ya shughuli ile nawe kaa karibu na kile kichugu kule Nami nitapiga mishale mitatu kando kando yake kana kwamba na, napiga shabaha kisha angalia nitamtumia mtoto na kumambia nenda ukaitafute mishale hapo nitamwambia yule mtoto tazama mishale iko upande wako huu itwaye basi uje maana iko amani kwako wala hapana hatari bwana ashivyo bali nikamwambia yule mtoto nikamambia, yule mtoto tazama mishale uko huko mbele yako basi enenda zako maana bwana amekuamuru uende zako kwa habari ya neno lile tulilolinena wewe na mimi angalia bwana yuko kati ya wewe na mimi milele. Hata kuna mambo madogo madogo mengi yanaendelea kati kati wawili. E, Daudi yuko anapata huduma ya Yonathani ya kuhakikishwa amani yake Ndiyo sio? Hmm. Lakini Jonathan naye anaona katika roho kwamba huyu Daudi ndiye mfano wa ajaye ninao niuko nafanya na, na, na, na kazi kwa ajili ya mfano wa ajaye kwa hiyo kila mtu anamfaidi mwenzake udogo urafiki mzuri bad kila mtu ana faida kwa mwenzake ni anamwambia kwa mfano ule msali mtarini mtana mtana ata urudia baadaye tukasema msali kwa mfano kama 2015 anasema basi yona sadani akafanya agano na jamaa yake ndio alisema bwana naye ata Atayataka yataka mkononi mwadui za Daudi na Yona sana kama Daudi mara ya pili kwa ajili ya upendo aliyokuwa nao kwa maana alimpenda kama alivyo roho yake kisha Yona sana kesho e, kabla ya hapo msana ule wa 10 na na 4 na, anasema na, nao utaonyesha fadhili zako za fadhili za Bwana ili nisife si wakati huu tu baada mimi ni hai lakini pamoja msana 15 pamoja na hayo hata jamaa yangu pia hutaondolewa fadhili zako alikuwa anajua kwamba Yona sana anajua kwamba wake wa kuishi duniani utaisha Daudi atakuwa anaendelea kama mfumo. Mimi naona ana picha ya maisha tue tuna, tuna ishi, tukua, tuna ya baadaye. Kama tuwe tunaishi tu kwa tunaiona mirelea mbele yetu. Anasema utakapo Anasema huta nitenda mabaya. Na wala hakumwambia kama siku ukiwa mfumo hapana, bali kama wanajua tu hakuweka haku, wazi. Anasema lakini sio mimi tu, kwa sababu bado nikiwa hai, hata baada ya kuwa nimekufa, hutafanya nini? Huta tetenda ubaya juu ya nyumba yangu juu ya familia yangu mimi huta nitendea ubaya na watu wangu hebu tuende katika kitabu cha Samuel wa 2 mlango ule wa chuko kwenye Samuel wa kwanza neno langu wa tisa, wa Samuel wa 2 bibili inasema hivi aya tisa, 2:70 nasema hivi Samuel wa 2 ni ni kitabu kinacho ongelea maisha ya ufalme wa Daudi eh kinaisha Daudi karibu anaondoka duniani Uh, msalimu wa tisa, Daudi anashakufa mfarmi Biblia hivi uh, wa tisa samani msalimu wa kwanza anasema msalimu wa kwanza anasema kisha Daudi akasema je amesalia mtu mmoja kati ya nyumba ya Sauli nipate Ni kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli jina lake s -s Siba basi wakamuita aende kwa Daudi na mfalme akamuuliza wewe ndiwe Siba naye akasema mimi mtumwa wako ndiye Mfalme akasema, "Je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu siba akamwambia Mfalme Yonathani anaye hata aliye na kile na kilema cha miguu." Eh, lakini unaona kwamba mstari kwanza tu anasema kisha Daudi akasema, "Je, amazalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan?" Wewe unaona kwamba na kwa nauna hii picha baadaye. Yona saa ameshakufa, Wafilisti ameshamua na baba yake. Na kuna yao yote imechoma moto, imemali, imeondoka lakini kumebaki mtoto mlemavu. Lakini kwa ameshakuwa mtu mzima. Daudi anakumbuka fadhili za Daudi, Amini za Jonathan. Jonathan. Anauliza anasema naomba mzunguke Israeli yote, mtafutie mtu mwenye uhusiano tu na Sauli na Jonathan, nitamfanyia wema kwa je. Na tunaona kwamba huyu kijana anafanywa wema huo. Lazima maneno yetu yawe ya ndiyo, ndiyo. Leo hii mtu unaweza ukamtendea wema leo kesho ukakuta ndiye kumaliza. Ndiyo sio. Okay. Eh, e, lakini pia lazima tujifunze kutenda wema bila kutegemea nini? Wema. Lakini huu wema nao tena Jonathan, tunaoona anakuja kuvuna ameshaondoka duniani. Wema mengi tunatenda yatakuwa yata, yata kwenye kizazi cha tatu nyuma, cha nne tujifunze kwa hiyo, tunaona kwamba hili tukio tunaloliona kwa mlango wa 20 nini nakuja kujirudia kwenye mlango wa tisa kwenye kitabu kinachofuata. Na kitu kingine tunachokiona ni nini ni, ule ujanja tu anaofanya ni mbinu. Wakati mwingine haina ubaya kuishi maisha ya mbinu. Hawana simu, hawana nini, wanasema sasa tufanye hivi. Kwa hivyo kesho ndio siku ya tukio lenyewe. Tweni tukaoneshane sehemu wakaingia kwenye nyikanyika umo ndani anasema nyika zenye majani na wanasema kujificha wewe uje siku hiyo Saa fulani. alafu nitatoka nitarusha mshale alafu nitamtumia kijana nenda maeneo yale ka tafute ule mshale na nitamuelekeza ulipo nikimwambia kwamba huko hapo karibu jirani na wewe hapo hapo uchukue ulete ujue kwamba hakuna tatizo uje nitakuwa shajua kwamba baba hana shida nawe. Lakini ukisikia kwamba mshari huko mbali nenda nyuma kabisa, ujue hiyo nenda nyuma kabisa ni wewe naye kwambie. Ondoka. Kwa hiyo ni, ni mbinu Maisha masha binu, sio mabaya kati nyingine. Ni mbinu tu zaki. Unajua vile nasema, ulisema katika kitabu cha Luka, Luka, mlango ule wa 16. Mungu anatuambia Kristo anasema wana wa dunia hii wana hekima katika ulimwengu wao wa dunia hii kuri ko wale wa leo hiyo kimchukua mtu wa Mungu mbinu zake za vitu vya dunia ambavyo sio vibaya sio vitu muhimu sana katika ufalme wa Mungu lakini ni vya dunia hii hawa hatuna mbinu anaweza kuwa na mbinu mbaya za kibiashara yani ukuta mtu ni mtu wa Mungu lakini hajui kuwajali wateja Halafu anataka apate bila biashara Watu wa duniani wanajua sana kujali wateja Ndiyo sio? Ndio. Eh, msana. Kwa ni mbinu tu za kawaida za kuishi. Hapa wanatumia mbinu nzuri tu za kuishi na hakuna uongo, hakuna kosa, hakuna nini. Tuishi masha mbinu wakati mwingine katika kumshinda adui. Hata katika vitu vya kawaida vya duniani. Eh. Leo hii kuna picha moja nzuri Mungu tunataka aitumia Mungu anapolauma anasema watu wa Mungu wana wa, yaani watu wa dunia wanawazidi watu wa Mungu, watu wana nuru wana watu wa wana wa dunia wanazidi wana wa Mungu, wana wa nuru kwa ruga nyingine katika ulimwengu huu. Mfano, mbinu za kueneza neno la Mungu zinazotumiwa na sisi watu wa Mungu. Ni ni, ni za ovyo, ni za chini. Tungetumia mbinu za watu wa dunia wanayotumia kueneza biashara zao. Ulishasikia kuna watu wana vitu vinaitwa Bi biashara ile ya mtandaoni ile. unaingiza watu wangapi? Watu wangapi unapata faida Fulani Ile faida kama desidesi desi na nini? Unakumbuka hizo? Au kuna nyingine inaitwa GNRD, si nyingine eh, siku nyingi Mita, biashara za za, za mitandao za namna hiyo. Ukipata watu tano unapanda cheo unapata commission ya nini? Tungeitumia hiyo mbinu, tungekoa tumeshafika watu wengi sana na injiri Lakini pia awahitaki awa inategemea pia unawapelekea kitu gani unaweza kutumia mbinu bado akaikata lakini simba kutumia mbinu izai sizai maadamu ipo kwa hiyo tunaona vijana wanatumia mbinu hawa eh. twende mbele kwa hiyo katika kipengele misali tulizosoma tumejifunza nini tumejifunza kitu kubwa kwamba eh, ahadi tunazoweka wema watu wanaotutendea na wema tunao tendea watu ni vizuri tuutunze tukumbuke na tuje tuurudishe Japo unapokuwa unatenda wema usio unalenga kurudishiwa wema hapana. Hiyo ni kitu kibaya. Yesu alimwambia rafiki wake "Anasema je, mtakapokuwa mnafanya kitu kitu gani cha ziada mtakapokuwa mnawasalimia wale ndugu zenu pekee?" Anasema hata na waovu wanafanya hivo Wasalimia hata walio wabaya ambao utegemee kwamba watakusalimia. Anasema je, mkitenda mema kwa rafiki zenu, ni kitu gani ambacho unaweza kusema kwamba sisi ni watofauti Hata maadui, hata mchawi atamtendea mtumwa mwenzake wema mwenzake japo kwa kidogo kwa kilekile kido lakini tofauti yetu tukiwatendea wema watu ambao hatutegei nasema wapendene aduzi zenu wapendeni aduzi zenu nasema ya aduzi zenu na wonea nikufundisheni kitu kimoja kwenye point hii ndogo na nijifunisheni mtu akikutendea uovu mbaya wala usiuone moyoni pamoja nawe eh uh, uh, mfano mdogo kwa mfano ukiwa na hela ya mtu umemtunzia labda tushik. kama ya shilingi 50 umemtunzia mtu Na una shilingi 50 ya kwako ipi ambayo utakuwa na uhuru wa kui hata kumwazimisha mtu bure Kwa sababu hata isiporudi utakuwa na hofu ile ya kwa au ya, ya mtu mwingine kumpa Ya kwa utakuwa na uhuru zaidi siyo? Vile vile watu wakitutendea ubaya sisi tuna uwezo wa kuvumilia ule ubaya kama ambavyo tunaweza kuvumilia deni ambalo limetokana na pesa tulionayo sisi wenyewe. Lakini uovu ambao hausameheki kwanza mtu anayetenda tena uovu ya Mungu bidi anasema katika zaburi ya 136 ana sema nyingi nyingine zaburi ya 89 anasema bwana je ni sisi wachukie wanaonitukia jina lako wana kutukana wewe tunapoungana na watu kwa mfano una una una una tunajifaya hata tu, tu, tunawapenda sio mashoga wani wachu, watu wanaomchukia Mungu bibi anasema katika warumi yangu ya kwanza sio watu wa wakuwa nao garibu lakini mtu atitendea wewe akakuiibia akakusengenya akafanya nini? Kwa sababu ni vitu vyako we mwenyewe una uwezo wa kuwa radhi navyo kuliko vya mtu mwingine. Au mtu anamfanyia mwanao ndugu yako kanisa huyo sio hiyo sio dhambi ya kuivumilia vumilia. Biblia inasema, ah mtu akikupiga shavula kuume mgeuzina na lakini haijasemwa kwamba akimpiga mwanao, pana akimpiga mwanao, pambana. Kwa sababu sio wewe ni mwingine sasa. Kwa hiyo maovu mengi yote kama kuna mtu anataka kutendea mabaya Na anakugusa wewe kama wewe. Kwa kweli njia pekee ya kuonyesha kwamba tumemuelewa Mungu na Mungu ni kuyadhalau hayo na kuyaacha. Lakini pia una haki ya kuyadai kudai Ila kama una uwezo kuiacha ni bora zaidi sasa mmtu atakatembea na wewe eh maili moja tembea naye maili mbili akunyang'anya koti shati koti mwachie na shati hiyo ni ni maadui zako kama wewe wabaya kama. Sasa tuelekea katika suru katika Samuel wakua tuko tunaangalia maana hii mstari. Mstari wa 24 na kuendelea sasa mpaka mwisho anasema hivi basi Daudi akajificha shambani na mwezi yupo andama Mfalme aliketi kula chakula, mfalme aliketi kitini mwake kama siku zote, katika kiti alichokuwa karibu na ukuta. Jonathan alikuwa mbele yake Abneri. Abneri ni, ni kamanda mkuu wa majeshi ya ya Sauli. Na yanakuwa kupambana baadaye huyu Tunakuja kuona anamsumbua Daudi wakati Daudi naye anapata ufalme. Huyu kamanda anasumbua sana Abneri. Tunakuja Anasema akaketi karibu na Sauli lakini mahali pale Daudi alipopokuwa hapana mtu Daudi alikuwa nafasi yake haina mtu kile kitu kwa so, hizo kwa pale lakini Sauli hakusema neno siku ile maana ya kuwa. amepatikana na neno hakutakata hakosi yeye hakutakata yani kuna mira na hatuna muda lakini sio mira tu ni neno ni marekezo ya sheria ya ya Haruni ya ya, ya tunaaita E, priesthood yani utaratibu wa kujitakasa katika ile sheria ya Musa na Haruni kama mtu labda amegusa e, mnyama na ilikuwa ina sababu tu za kisayansi kibudu kitu kilicho nini utakiwa usi, usi yani kama ujitenge ni kama hivi kwenye ugonjwa huu unaoendelea sasa hivi kwa ma kama ukihizi kama unawezekano umechafuka una, na kwa sababu hawana madawa ya kujikinga na gini anasema basi wanatakiwa ujitenge mpaka siku jioni mpaka jioni mpaka shaka kwa hiyo walipoona Daudi hajaja Sauli hakuuliza kufanya nini alihisi kwamba huyu jamaa hakutakasika na kitu labda ameshika mnyama amefanya kosa gani amefanya jambo lote eh kwa hiyo akaiacha na yeye sheni iko naendelea kesho kesho yake. Msali wa 27 anasema hata siku ya pili ya pili yake baada ya maandamo wa mwezi mahali pake palikuwa hapana mtu. Basi Sauli akamwambia Jonathan mwanawe, "Muone mwana wa, wa Yese hajaja kula chakula jana wala leo." Kwanza angalia anavomuita. Ana mtama mwana wa Yese. Uno ni mtu ni kamanda mkuu wa majeshi. Atakuwa mpe jina lake la Daudi sasa so, Daudi ameua watu kulingana na wale wa kina mama japo alikuwa anadanganya, huyu mtu maarufu humuit mwana wa <tose> hey, lakini unaona anamdharidi, anamshushashusha. Bwana mwana wa Yesu hajaje kula pamoja nasi. Hmm? Diyana, mpaka leo. Msalimu 28. Yonathana akamjibu Sauli, Daudi. Akamjibu Sauli. Daudi alitaka sana ni mpe ruhusa aende Betlehem, akasema tafadhali nipe ruhusa ni ende kwa maana jamaa yetu wanaadhabihu mjini mwetu na ndugu yangu ameniamuru niende basi sasa kama nimeona kibali macho ni pako na kuomba niondoke nikawatazame ndugu zangu Ndiyo sababu hakuja mezani pa basi hasira yake Sauli ikawaka juu ya Jonathan akaamkia wewe mwana wa mwana mwanamke mkaidi asi mkaidi asi mwasi kwani je mimi sijui ya kuwa umechagua huyo mwana wa Yese kwa aibu yako mwenyewe na kwa aibu ya uchi wa mama yako moja maana wakati mwana wa Yese akiwa hai juu nchi wewe hutafanikiwa wala ufalme wako basi sasa peleka ukamlete kwangu maana hakika yeye atakufa huyu 32 yona sana akamjibu Sauli baba yake akamwambia au kwa sababu gani amefanya nini Sauli akamtupia kuki wake ili kumpiga basi Jonathan akajua ya kuwa baba yake ameazimu kumuua Daudi basi Jonathan akaondoka pale mezani mwenye hasira kali wala hakula chakula siku ya pili ya mwezi kwa sababu alihuzunikia Daudi sana na kwa sababu baba yake amemwaibisha hapa tunaona ile pointi ya pili maski tuliona pointi ya kwanza kubwa kwamba unapokuwa kwa na Mungu kama Daudi uko uko tayari kuchukuliwa bure lakini tunaona sehemu ya pili Ukimtumikia Mungu kama yonathan, wakati mwingine unaweza kutukiwa na baba yako unaweza huyu ni baba yake anataka kumuua kwa nafasi ya Daudi unaweza kuchukua na watu wako unaweza kuchukua na yeyote yule lakini Biblia inasema inasema katika kitabu cha Luka mlango ule wa 14 mstari nafikiri kwenye eh, Saba, 27 anasema yeyote ampendaye baba yake, mama yake, mke wake, watoto wake na, na a, zaidi yangu huyo hanifai katika ufalme. Lazima wewe tayari kumpenda Mungu. Sasa hapa hapa Daudi yuko katika nafasi ya Kristo. Ndiyo picha ya Lakini hata kama angekuwa sio katika nafasi ya Kristo, Daudi yuko upande wa haki ya Mungu. Yonathani ana Anamchukia, na hasira na baba yake anampenda sana Mungu ana upendo wa Mungu, mungu kuliko baba yake anatimza geezo cha Kristo Anaposema mtu atakaye mtu atakayekulipata ayetayari kumchukia ndugu yake yote yule na hata nafsi yake bali wachifikiri okay. hatua na unaona kwamba Sauli yuko kwanza ametanganyikiwa anamtukana mama yake Jonathan maana yake ni mke wake Sauli ndio sio anaingiza jijini maneno ya adhabu Yanasema habari za Mama yake hayupo haushiki. Ni hasira. Na wakati mwingine tunapokuwa tuna hasira sana. Tusirusik. kusikia watu, mtu anakasirika na gombana na na mke wake alafu anaenda na anaua watoto. Hamjayo ukisikia? Eh. Anakuwa mke mkawaka alafu anakisika anaua watoto wake wote. Picha yake hii hapa. Wewe unogombana na Yonathani. kimakosa by the way. Alafu na mtu gani mamake yule ataniwasiki. Hasila mbaya. Lakini pia tunaona kwa anasema Maadam ma anamwambia anamkumbusha akifikira ana msaidia. Anamwambia Ionathan, nasema wewe nilijinga mwana wa wa Yeshe atakapokuwa bado yuko hai hajafa. Ujue wewe ni aibu ya yako, huwezo kama mfano kwa, kwa sababu ile ni mwana ya kwanza ilikuwa baada ya Sauli. Katika Kachkari akawa ndiye aliyokuwa anatakiwa kuchukua ufarma alikuwa ni nani? Daudi. Amini ni ni niona ni, ni tu katika uhusishano. Lakini alikuwa ameshonjia kwamba anaenda kuchukua ni Daudi. Nasema sasa tu ningeitegemea wewe ushirikiane na mimi kumaliza huyu kuzudu uingia kwenye kwenye mamlaka we wow. Eh, lakini sasa naona Jonathan Tanasha na sasa huyu mwenyewe ambaye ni mfahame hana lorote Mjinga tu. Lakini picha kubwa ni kwamba ni nini? Yona ثاني yuko tayari kupoteza haki zake za kuwa mfalme kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa ajili ya ufalme, kwa ajili ya Kristo. Amen. Eh. kijana wa leo, mtu wa leo akijua yeye ndio anataka kuwa mfalme, asingeweza kumunga mkono, mkono mtu ambaye tayari ameshawatamaka wazo mfalme. Leo hii mimi na wewe ili kusudi tuwe vizuri na Mungu. Tuwe tayari kupoteza haki zetu ili kusudi Kristo atawale. Amina. Amen. Ndiyo. Wewe tayari kupoteza usingizi wako? Wewe tayari kupoteza pesa zako? Wewe tayari kupoteza eh vitu vinavyokufresha mwili wako Natamaza tamaza mwili wako kwa ajili ya Kristo kutawala katika maisha yako, kutawala katika maisha watu Ndiyo, soma, hako. ya watu wengine. Ndio tunachokupanda somo tunepatao. Yoni nani hakuwa na sababu kabisa ya kukubali Alikuwa pare pare. na uwezo kumaliza pale pale. Na ndio Saudau huko alikuwa anajua mmm, e, sema huyu ni mfalme ajae hivi hivi. Ee mnilizeni basi usisubiri kunupewa baba yako. Saudau alijiona zanasema pana. Chochote utakachotaka mimi nitakutendea. Lazima tuwe tayari Kristo anachokitaka katika maisha yetu tumtendee. Amina. Ndio <tus> ya huyu nem. Kwa hiyo ya pili kubwa tumeona pointi ndogondogo nyingine lakini ya pili kubwa ni kwamba Eh anachukiwa na baba yake, amkinachukiwa ya na na utawala wote na majemadari wa Palestine na abuneri, e, kwa ajili ya kazi ya mungu, kwa ajili ya kusimama kwenye nafasi e, moja na Daudi ambayo ni picha ya Kristo. Point ya mwisho ndogo katika amekubwa katika zile tatu inaanzia mlango wa 30 msura tano unaendelea Utu, yule mtoto anaenda ana, anafanya yale yote umeona eh kwamba yule mtoto ndaritumwa nini Daudi aliposikia sasa mtoto anaambiwa na Jonathan hii misali sitaisoma anaenda nitarukua msara wa, wa moja. So, ni, ni tu. Aa, ayenda, mshare, arafu, kwa hivyo ni niendelezo tu Jonathan anaenda, rusha mshwale alafu kwa sababu aona baba yake alivyo hasirika na ndivyo walikuwa wamekubaliana kwamba baba kasirika tu wewe sema kwamba mtoto au yaani niambie kwa ujanja au kwa kwa binu niondoke na anamwambia, anasema yule anamtumia mtu yu, anamsema nenda mishariki ya nyumba yako kule nenda ifate kule mbali kule. Ngo hiyo mstari anafuata kuanzia 35. Kwa hiyo Daudi anajua kwamba sasa kimenuka sasa. Sina jinsi tena. Daudi kuanzia mstari wa 41 ndio ndio pointi ya kufungia. Ukiwa unamtumikia Kristo. Hii ni picha ya Daudi, nuni Daudi kwenye mstari mitatu ya mwisho. Ujijue kwamba yamkini kuishi maisha yale ya nyumbani kwako una uwezo karazimika kuiacha nyumba ya baba yako kama Ibrahimu Ukayacha nyumba ya baba yako mjoo uliozaliwa sehemu ukaenda kupambana na Kristo utakapoenda kwa hiyo tunaona kwanza mstari wa moja basi mara mstari wa moja basi mara alipokuwa amekwisha ondoa yule mtoto mara Daudi akatoka mahali pale karibu na kile kichugu akaunguka kifudifudi fudi akainama mara tatu nao wakabusiana yani Yona sana kule bwana eh? wakaliliana hata Daudi akazidi kulia alilia zaidi zaidi hapa ni Daudi tunaona sababu msao 42 lakini Jonathan akamwambia Daudi enenda kwa amani kwa maana sisi sote so wawili tumewapiana kwa jina la bwana ya kwamba atakuwa ka, uh, atakuwa kati ya mimi na wewe bwana atakuwa katika kati yao manake na kati ya uzao wangu na uzao wako naona kwamba inaenda vile vile Daudi akaondoka akaenda zake Jonathan naye kaenda zake mjini. Tunaona kwamba sasa eh matatizo yana matatizo Mwenye matatizo anajulikana ni, ni Daudi. Ionathana anarudi mjini, anarudi kwenye nyumba ya mfalme kwa baba yake. Lakini Daudi anaondoka sasa harudi tena kwenye mjini. Eh Harudi tena Bethlehem kwa sababu anaweza kukutwa huko. Kwa hiyo anaondoka katika mipaka ya Israeli, anaishi kama mkimbizi kwenye ulimwangu mwingine. Tutaona kwamba anaenda mpaka kwa, kwa Wafilisti. Atafikia mpaka kwenye mji yani katika kuhaaha kutafuta hana makazi. Hana nyumba. Hana mtu wa kumpokea kwa sababu ya, ku, ya kusimama katika haki ya Mungu. Anaenda mpaka kwenye mji wa gathi alikokuwa amezaliwa eh, Goliati Anaenda kutafuta amani kwa goli yake kule. Yaani ni ni kupoteza kiasi gani? Kwa tunaona kwamba kilichomfanya Daudi Aliye. wakati anaagana na Jonathan ni huyu anapoenda huyu anaondoka hajua atalala wapi usiku. Hajua atakua wapi mwezi ule. Hajua atakula nini. Hajua tafanya chochote kile na badala do kwenda kula mikate ya onyesho ya lazima tu. Ana tu chochote kile. Yona sana anarudi kwa babake kukumuzi walazo ma Daudi aliyesa. Sasa unajifunza ni tunajifuta kwamba katika kumtumikia Mungu tunaweza tukalazimika kuondoka na kuondoshwa katika mazingira yetu tuliyozoea. Eh hakuna kitu kibaya kama kuondoka sehemu ulizoea. Ukaenda kuishi watu sio wajua, ukaanzisha ukaanza maisha upya just yes, kwa ajili ya Mungu tu basi. Daudi alikuwa asingefanya hivi alikuwa na uwezo wa kwenda kwenye kuchunga kondoo baba yake. Alikuwa na sio pia kuendelea kuwa mfano kufanya kazi na Daudi lakini na na, na, na Sauli lakini baada aliona Sauli toka Mungu ameondoka lazima nisimame na Mungu. Na ukishimama na Mungu ukiwa pamoja na Sauli ujue kwa vile utakuwa adui wa Sauli. Kwa sababu Sauli alikuwa amepingana naye. Haya ni pointi tuliyoiona pia ya tatu. Kwa hiyo katika kufunga tuzikumbuke. Pointi ya kwanza unaona Daudi ana anaachokiwa ana, ana bure kwa ajili ya kazi ya Mungu kwa ajili ya kusimama kwenye haki na utakatifu. Tunanza tukachukiwa bure. ya pili umeona Jonathan. Jonathan, anachukiwa na baba yake, anatokanoa na koshokoshwa kwa mkuki. Eh japo na anaweza karudi nyumbani lakini hayuko kwenye usalama na baba yake kwa sababu ya kusimama katika haki na kusimama upande wa Kristo. Daudi akiwa na picha ya Kristo. No lakini hata kazi tu ya kawaida iliyokuwa inaendelea pale na Johnathan alikuwa katika kazi ya haki, mzee alikuwa amesoma katika, mfalme alikuwa amesoma katika haki upande wa uovu. Na ya mwisho kabisa tunaona kwamba ukiwa katika Kristo, ukiwa na Mungu, uwe tayari. Tunalizokuwa tayari lazimika kuondoka katika mazingira yazoea mazingira ya faraja, marafiki na nini nyuma, ukaenda ukaambatana na Mungu kama Ibrahimu. Ibrahimu aliambiwa aondoka Katikati ya baba yako na ndugu zako za aondoka ndio Ibrahim anamuuliza baba Mungu tunaenda wapi? Anasema twende tu. Tutafika huko. Anaenda. Pakaka ambea tu, tuwa mizigo hapa anza maisha upya. Kwa ajili ya kuitia sauti ya Mungu. Kuitia sauti ya Mungu. Eh chochote <coughs> kinachotokea katika mazingira. Mungu uh, wabariki sana. Eh, baba tunakushuku tunakushukuru neno lako. Asante kwa sura hii ya 20 ya kitabu cha Samoa kwanza. Nimejifunza mambo mengi ufari tuna mabasi ukatuongoze. Neno lako linasema Mungu baba kwamba uh, mtu anayeshika neno lako na kulitenda atafananishwa na mtu anayojenga juu ya mamba tunaomba we mfame neno hili lisishie katika kulisikia na kulipenda tusije tukajenga juu ya michanga lakini tukajenga juu ya mamba kwa kulitenda na kuishi na mengine yote ambayo baba utatufunulia bariki watu wako barika kanisa lako bariki kazi yako yanayoimelewa mfame Ni katika jina la baba na na, mana, na, na Mene yota amen, amen.